Відповідь Гектор Великий сказав тоді Шоломосяйний. Сісти мене не проси, хоч яка ти ласкава, не впросиш. Вбій мене, серце моє, пориває, щоб швидше троянам допомогти. Занадто, бо там їм без мене сутужно. Отже, його спонукай, та й сам він нехай поспішає, щоб наздогнати мене поки я ще із міста не вийшов. Я ж тим часом додому піду до родини своєї, любу дружину побачити хочу й маленького сина, бо невідомо, чи знову до них я ще повернуся, чи віддадуть на поталу боги мене в руки Ахеїв. Так відповівши їй Гектор, пішов собі шоломосяйний і незабаром дійшов до свого він затишного дому. Білораменної ж він не застав Андромахи в покоях. З любим дитям на руках та служницею вбраною гарно Вийшла на вежу і там сумувала, ридаючи гірко. Гектор тоді, не знайшовши жони непорочної дома, Став на порозі оселі і так до служебниць промовив. Слухайте пильно, служебниці, і щиро скажіть мені правду, де це дружина, де білораменна моя андрамаха? Чи до ятрівок пішла та зовиць причепурених гарно, чи до Афіни у храм, де гуртом усі інші троянки пишноволосі в страшної богині, благають пощади? Відповідаючи ключниця, мовить йому домовита. Ти зажадав одна з гекторе, щиру сказати тобі правду. Не до ятрівок і не до зовиць причепурених гарно, не до Афіни пішла вона в храм, де інші троянки пишноволосі в страшної богині благають пощади. До Ілінойської вежі великої вийшла, почувши, що піддаються й міцнішає сила Ахеїв тим-то до муру міського, чим дужче вона поспішила, мов божевільна, і дитину у слід понесла годівниця. Так вона мовила, швидко, і з дому пішов тоді Гектор тою ж дорогою вниз по брукованих вулицях трої. І перейшовши велике, красиво збудоване місто, з кейських воріт він дістався, щоб вийти крізь них на рівнину. Вибігла звідти на зустріч дружина його Андромаха, посагом славна дочка Етіона великого духом. Жив Етіон під плаком, горою, укритою лісом, в фівах плакійських, і владерем був кілікійського люду. Донька його за Гектора, мідянозбройного, вийшла, стріла вона чоловіка. За нею ішла годівниця З милим при грудях дитям, Ще зовсім малим немовлятком, Гектора сином коханим, Гарненьким, мов зіронька ясна. Гектор з Камандрієм звав Свого сина малого, всі інші, стянактом єдиним, Бо трої був захистом Гектор. Мовчки усміхнувся малого, Синочка, побачивши батько, Андромаха підбігла до нього, роняючи сльози, руку схопила, назвавши наймення, і так промовляла. О, божевільний, завзяття загубить тебе, не жалієш, ти ні дитяти свого, ні мене безталанної. і скоро стану вдовою, я скоро зженуть тебе з світу Ахеї. Разом напавши, отож, Якщо тебе втратити маю, краще зійти мені в землю. Ніякої більше не буде втіхи мені у житті, коли ти осягнеш свою долю. Далі лише горе, немає ні батька, ні матері в мене. Нашого батька старого Ахілу мертвив богорівний. Поруйнувавши ущент, Кілікіян заселене місто, фіви високобрамні а тож він убив Етіона, зброї ж із нього не зняв, посоромився в серці своєму, тільки спалив із його обладунком оздобленим гарно і пагруб насипав над ним, ще й в'язів над ним насадили німфи нагірні, Зевса, егідо державного доньки.